ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد صدور النبي الاستاذ مهدي شرودين اخوتي في الله مسلمين سمان ينوراتي لنكاس الله سبحان الحمد لله وشكر جيتوري الله سبحانه وتعالى kita sedang bincangkan ayat 133 hingga berikutnya إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Sadakallahul Azim Sungguhnya lut benar-benar termasuk salah seorang dari para rasul Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya semua Kecuali seorang perempuan tua bersama-sama yang tinggal Kemudian kami binasakan yang lain Dan sungguhnya kamu benar-benar melalui kawasan mereka Pada waktu pagi dan pada waktu malam Maka apakah kamu tidak berakal Semua-semua yang dimulikkan pasal Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan sedikit Tentang Nabi Lut ini Dan sebelum itu merupakan pengkisahan tentang Nabi Ilyas, Yang mana mereka ini merupakan Nabi-Nabi yang didustakan oleh kaumnya Jadi tuan-tuan Yang dimulikkan pasal Nabi Lut ini diutuskan Allah SWT Kepada satu umat yang cenderung melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh sesiapa sebelum itu. Nabi Ilyas dan Nabi Yunus sebenarnya diutuskan mengajar syariat Nabi Musa. Sedangkan Nabi Lut ini mengajar syariat Nabi Ibrahim alaihi salam dan kita telah pun maklum bahawa ada kaitan kekeluargaan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Jadi ayat ini mengatakan bahawa di samping memberi peringatan yang lalu, masih ada yang lain iaitu lah Lut yang merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim seorang rasul yang telah diutuskan dalam negeri Sadum, dalam negara Syam ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya iaitu pun ikutnya semua kecuali seorang perempuan tua iaitu isterinya yang bersama-sama dengan orang yang tinggal diminasakan sebagaimana kebinasaan menimpa lelaki yang cenderung melakukan homoseks itu walaupun wanita ini tidak melakukannya kecenderungan rebar dengan sesuatu itu kufurani ataupun perkara yang dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ia bererti pengiktiraf. Kemudian kami nyatakan orang-orang lain iaitu yang melakukan penderhakaan dan enggan percaya kepada Nabi Lut. Dalam Tafsir At-Tahriw wa Tanwir, Tahir Ibn Ashur menjelaskan bahawa isteri Nabi Lut yang dimaksudkan dalam ayat ini boleh jadi berasal daripada penduduk negeri Sodom itu sendiri. Yang mana tempat ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dahulu kita telah pelajari seperti nyatakan ulama, Imam Mimidiyari Tabari Dalam negara ini ada banyak daerah Daerah yang paling besar Dan paling jahat sekali kelakuan penduduknya Iaitulah negara Sadum Ataupun wilayah Sadum ini Kalau kita mempunyai di Indonesia ini Ada 13 state Ada 13 apa dia? Provins Ada 13 daerah negeri Makin mikir juga Sadum merupakan tempat yang paling popular Dan tempat yang paling jahat penduduknya Jadi isteri yang dikahwinia Nabi itu ini bila Nabi Lut sampai di negeri Sadum Memang Nabi Lut ni hidup cukup lama Di Sadum ni sampai isterinya pertama Yang berhijrah bersama-sama dengannya Ke Sadum tersebut telah wafat Dan daripada isteri tersebut Mereka dikurniakan dua orang anak perempuan Kemudian Nabi Lut berkahwin lagi Dengan wanita tempatan Dan Allah kurniakan daripada isteri kedua ni Dua orang lagi putri. Jadi tuan-tuan ini mulia kat Allah sekalian Jadi puteri-puteri inilah yang selamat Yang mengikuti Nabi Lut Walaupun ibu mereka jeraka kepada Allah SWT dan kepada Nabi Lut ini sendiri. Perkataan Al-Ghabirin, kalau kita perhatikan dari surut Al-As'arab, Illa ajuzan fil-Ghabirin, diambil perkataan Al-Ghabara. Yang berarti, sesuatu yang telah telahpun berlalu ataupun tinggal di satu tempat, tetap. Jadi, kedua makna ni tuan-tuan, menjadi makna yang digunakan oleh ayat Allah SWT di sini, iaitu isteri Nabi Lut ini termasuk orang yang diam di tempat tinggalnya, Enggan berhijrah Enggan mengikuti suaminya Lalu dia pun ditimpa azab Sebagaimana ditimpa penduduk tempatan yang degil Dan ingkar kepada bintang Allah SWT Jadi itu digunakan Allah SWT di sini Illa ajuzan fil ghabirin Dia termasuk di kalangan lelaki-lelaki yang cenderung untuk melakukan raksiat Bahkan telah pun melakukan raksiat Kepada Allah SWT Seperti yang pernah kita sentuh dalam surah yang terdahulu Surah Al-Anbiya sebagai contohnya Ayat 17, "Wa innakum la tamuruna alaihim musbihiin wa bilayli afala taqilun." Sungguhnya kamu benar-benar melalui kawasan tersebut pada waktu pagi dan waktu malam, maka apakah kamu tidak berakal? Kamu fikir muka yang ditujukan kepada mereka huraian kisah kemusnahan yang menimpa mereka ini? Ustaz Muslim, Yunus Ahmad ini boleh katakan diingatkan, mereka diingatkan. Bahawa kebinasaan menimpa kaum Nabi Lut Ini benar-benar telah berlaku Dan kamu pun telah mendengar kisah tersebut Bahkan melihat kesan-kesan peninggalan mereka pada waktu pagi Waktu petang Kamu melalui kawasan tersebut menuju ke negara Syam Mengharap Jordan Melalui Jordan ini Persisiran laut mati ini Dengan tujuan untuk Melakukan perniagaan Beruseniaga dengan negara di utara Mereka telah mendengar kisah ini Bahkan melihat landscape geografinya berbeza daripada landscape tempat lain di tempat ini banyak lalat di tempat ini kelihatan air lautnya begitu likat, pekat dan tidak boleh mengelamkan apa objek yang biasanya tenggelam dalam air mana-mana tempat lain, kamu perhatikan mana ini so, saudara boleh melihat dan lanjut perkara ini sebagai contoh dalam kolom Atlus Al-Quran, Musimajar Solusi Ihulaihkan tentang kedudukan tempat-tempat yang pernah disebut oleh Allah Subhanahuwataala dalam Al-Quran Al-Karim. Mengapa kamu tidak memikirkan akibat buruk kerana penderhakaan kamu kepada perintah Allah Subhanahuwataala dan perintah Nabi yang diutuskan kepada kamu? Ini satu peringatan Allah Subhanahuwataala kepada golongan Quraisy yang musuh Nabi Muhammad SAW. Fatwa kemudian kita melihat ayat satu hingga sembilan dari surah Sifat. Itulah Allah Subhanahuwataala. Amuz billahi min al rajim. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدٌ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينَ Salak Allahul Azim Sesungguhnya Yunus Benar-benar salah seorang Rasul Ketika ia lari ke kapal yang penuh dengan muatan Kemudian ia pun turut mengundi Lalu ia termasuk di kalangan orang yang kalah dalam undian Maka dia pun ditelan oleh ikan besar dalam keadaan terceler Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk di kalangan yang banyak mengingati Allah Subhanahu SWT dan saya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai lah ke hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedangkan dia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pokok dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. Lalu mereka pun beriman. Kali itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Kutipilah dulu kita telah bincangkan kesan Nabi Yunus ini dalam surah Al-Anbiak yang lalu. Dan kita pun telah menyentuh tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim Nabi pernah bersabda mayan bari li abdil an ana khairun yunus min matta tak sepatutnya seorang hamba mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Yunus bin Matta saya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Yunus bin Matta sebab siap utusan Allah itu disuruh kenabian risalahnya sama walaupun mereka ni ada memiliki kelebihan dan tambahan yang lain tidak sepatutnya kita mengatakan membeza-bezakan seorang nabi daripada yang lain. Ini tidak benar diajar dalam akidah ahli sunnah. Cuma kita semua meyakini memang setiap nabi itu ada pangkat tertentu. Contohnya dulu kita belajar tentang nabi-nabi ulul azmi fasul kama sabar ulul azmi dan kita pun mengetahui kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang penghabisan, umat yang paling banyak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul Allah yang beritikad kedudukan tapi untuk membezakan seorang daripada yang lain dalam satu-satu ayat, satu-satu suasana itu tidak dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesah Nabi Yunus ini untuk ingatan kita balik semula seperti disebut oleh para ulama tak contohnya Ibn Jarir Tabari, Ibn Atiyah, al Yunus, mereka juga Ibn Jozzi dalam Zad Masir. Dulu dalam surah Al-Biak pula kita huraikan daripada Allah Bismillahirohmanirohim bahawa Nabi Yunus ini merasa marah kepada kaumnya yang tidak mahu mengikuti mentaati perintah Allah SWT lalu dia telah mengatakan kepada mereka nanti kamu dia satu ingatan, amaran tiga hari lagi kalau kamu tak beriman akan turun azab Allah SWT maka Nabi Yunus pergi. bila mendengar amaran Nabi Yunus ini kaumnya menjadi takut kerana mereka telah pelajari pada kisah yang terdahulu kalau Nabi lagi Nabi keluar daripada tempat mereka menandakan sesuatu azab besar akan berlaku mereka buat apa? Ni umat Nabi Yunus ini pun segeralah menghentikan kemengkaran kemaksiatan mereka buat. Takut azab daripada Allah SWT. Nabi Yunus telah pergi. Beliau dah pergi, dia melalui satu tempat yang mesti menaiki laut. Melalui laut. Lalu melihatlah sebuah kapal. Orang ada kapal ni kenal lah Nabi Yunus. Orang salih. Kenal dia. Secara umumnya. Maka Nabi Yunus naiklah kapal tersebut. tiba dalam perjalanan, tiba, -tiba kapal itu dituhuyong hayang. Seolah-olah ada satu yang tak kena pada Tak melancarkan dia untuk bergerak dengan baik Nabi Yunus bertanya Kenapa kapal ni gini keadaannya Mereka menjawab kami tidak tahu Nabi Yunus minggu jawab Aku tahu kenapa Kerana dalam kapal ini ada seorang hamba yang lari daripada Suruhan Tuhannya, Akulah itu Kalau gini keadaan kapal Maka kapal ni perlu diimbangkan balik semula. ada yang kena terjun ke dalam laut Campak ke dalam laut Kerana berat yang muatan yang lebih mereka berkata, kamu ni mau pergi nabi Allah ya. Kami tidak akan mencampak kau ke dalam laut. Kalau begitu, kata nabi Yunus, panggil sama-sama kita buat undian, mengundi. Siapa yang undian kena padanya Dialah yang kena campak ke dalam laut. Mereka pun mengundi. Tentuan ini mulai keraskan Allah swt nak menghukum nabi ini. Undian tiap-tiap kali sebanyak 3 kali jatuh kepada ini. Nabi Yunus tidak dibenarkan untuk terjun ke laut ini, menghuni kapal. Ahli kapal Klasik kapal Kerana melihat Nabi Yunus ni Soalan-soalan Nabi Allah Maka tak layak dia dicampakkan ke dalam lautan Kerana dia ada peranan tertentu Orang lain selain daripadanya Sepatut dicampakkan ke dalam laut Tiga kali undi Tiga, tiga, tiga kali jatuh kepada Nabi Allah yang mulia ni Tentuan yang dimulia Allah sekalian Sebelum itu Kata Taus Bila kapal ni tersangkut Tak bergerak dengan baik Tak lancar Maka nakhoda kapal berkata semuanya kapal ini terhalang daripada bergerak dengan baik kerana dia seorang lelaki yang membawa perkara yang tidak elok dalam kapal kita mana yang membawa masyuman, rajulan masyuman lelaki yang membawa kalau kita nak sebut dalam bahasa yang mudah faham membawa sial, membawa benda yang tidak baik dia tidak menyangkakan bahawa Nabi Yunus akan tertimpa dengan undian ini dia mengatakan begitu dengan sangkaan ada orang lain yang bawa jahat yang buat maksiat, maka kapal tersebut menghadapi masalah tapi bila undian dibuat, ternyata jatuh kepada Nabi Yunus dan tiga kali diundi masih lagi pekerjaan samudera kupon ini. Tentuan yang mulai keluar saya, Nabi Yunus pun menerjunkan dirinya ke dalam lautan, mereka akan dirinya, akan tahu yang memegang ketapan oleh Allah Swt. Allah mengutuskan seikat ikan besar untuk menelannya. Takkah mahulah itu ditelan oleh ikan? Ditelan oleh paus? Paus kita tak menggigakan ini, tentuan. Ditelan oleh paus, whale. Dan Allah Taala sudah pun memerintahkan ikan itu supaya jangan mengunyahnya. Jangan menggigitnya. Ditelan saja hidup-hidup. Kemudian -hidup. ini mulai kawasan dan Nabi Yunus pun beradalah dalam perut ikan ini selama satu tempoh. Adalah pandangan para ulama tentang berapa lama tempoh Nabi Yunus berada dalam perut makhluk Allah Subhanahu Wa Taala lautan ini, ikan paus ini, berada dalam perut-perut paus ini. Berapa tempohnya Allah wa'alam Kita tidak ada satu penjelasan yang lanjut tentang perkara ini adalah seperti yang disebut oleh para ulama tafsir InsyaAllah kita akan nyatakan pada kuliah ganteng Yaitu Allah SWT Antara 3 hari Ada yang mengatakan lebih dari itu Ada yang mengatakan sampai 20 hari Ada yang mengatakan lebih dari itu Allah wa'alam Nanti kita akan lihat pada kuliah ganteng Berada para ulama terhadap perkara ini اللهم علام صل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام